Вашу жінку звуть Ніна, почув я хрипкий голос. Аж ніяк не хотілося їсти. Отож мав дістати собі відраду. Незважаючи на те, що вранці гостро боліла печінка, я вийняв із холодильника вже задубілу відбивну і вдруге засмажив її до гречаної каші. Але ні каша, ні відбивна не виявилася їстівник. Каша прісна, а відбивна – туга, жила, як підошва. Харч увійшов у мене і застряг десь у кишках. Все ще було нутко на душі. Ну що ж, вважатимемо, що життя злостиво провчили мене за півнячу романтичність, коли милувався жінкою в блакитному, на сніговому тлі. Мене літнього Умудреного, поважного і в глибині своїй не менш самозакоханого, як і мій шеф, схопило, як котай почало тицькати в екскременти, які той кіт наклав. Але стоп! Це було б справедливо, коли б кіт ті екскременти справді клав. Але ж я справді готовий поклястися, ніколи не знав тієї жінки. Як мені було бридко на душі. Відав, що заснути сьогодні після обіду не зможу. Це вже напевне. Тоді почав глушити чашку за чашкою каву. Здається, трохи полегшало. Одтямся, чоловіче, сказав собі, і не роби проблем там, де їх нема. Ти випив три філіжанки кави, а тепер піди, ляже і спробуй заснути.